مخترم و عوردن کو د مولانا زین اللہ سے ددورہ تفسیر قرآن دا تیس نمبر کے ست چپا مسجد امیر مویا محلہ خٹک سوالڈر کی پا آگز دوزار آٹھ کے شعرے ددی دم ملاوی دو پتیاس ستائی اشاہ دی سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس ابتر احمد پلیزا نزد ایمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سویک او د صحابه او په یو کار باندې اعتراض کیو نو است صحاو د ابي وقندي نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم په کلمه کټيو نبي رسول الله بموت کو د حجره اسود او د رکن یمانی میث کې بولاو لو کعبہ او محامق او بیت المقدس دواړه ای دوړ ته مخرات لو کله نبی دے صلوات و سلام هجرت او کو مدینه یا ال اس میاشتي بیت المقدس تموت کو بیاحو کمرای کی تاسو مخ کابی طرف ترو گر زو او کابی تمه را گر زولو کی گن حکمتونا ا قرآن ذکر کړی دی پتہ دی کبلې کی او لیمه حکمت داو چې خلکو ته دا معلوم شي چې دا عبادت د بیت المقدس یاد د بیت الله نه دی بلکې دا عبادت خدای الله کی اصل کې عبادت د الله کیږي چې هغه کم طرف ته حکم کوي نو هغه طرف ته مخکول شي دویم دا چوګور نبی رې سلام ته حکم دا او چې بیت المقدس تمخ کابه بیت المقدس ته مخته ودایي اختیار نو چې پخپل خواخه بیت الله ته مخ کړي چې تر سو پور وته الله پاک حکم نو کړي اشاره او په کې د پیغمبر اختیار نشتا دریم دا چې کله بیت المقدس ترته هلاک معادي شو نو دا عادت پر حودل ډېر زیات ګران وی ودایو امتحان مو چې کم خلک پیغمبر فرا تا اغه بیت الله ته مخ او کم نو مخکړي دا امتحان دام دل د آیتونو کې ذکر شوهه سایا سو پولو سوفه او من الناس زردي چوایبا بوقفا اند حلقونا پیغمبر او صحابه اعتراض کوي اغیله بوقفو یا او غیم به وقفو چې څوک په صحابه او پیغمبر علی السلام باندې اعتراض کوي ایا کولو苏فہو زردی چوای ببی وقوفان دخل کو نا ما وللم ششوار دلارا ان قبلتہم الملتی دقبل ددی اگینا چې دی, دی وغه تا قل تو ورتو یا ده الله اختیار دې که زمای اختیار نه چلیږي قل لله المشرق والمغرب توایا اے نبی الله الله د ا اختیار د مشرکو د مغریبه یا ه من ش ا سرراتې مستقیم یا ه مضبوط چه چې او غړی په طرب دلارې نغې وزاری کا جال ناکم او متسط وسط دزمک کې کې ګځولې ده دا. نوداررن کې تاسو او متن وَكَذَلِكَ جَهَلْنَاكُمْ دَا رَنْغِيُوْا گَرْزُولِ مُنْغَتَاسُ امتا وسطا امت غراء مفسرین مانا کی دا وسطا خیارا غراء عدلا عادلان اور دی آیات دی کریما رومبنی مخاطب دا صحابه کرام دی نگوہ چه صحابه کرامو تا قرآنو عدلا خیارا بہترین خلق دغه دې طرف ته اشاره شو چې صحابه کرام ټول پټول عادلان دي او د مونږ د هر سنت ول جماعت عقیده را صحابتو عدول صحابتو كلهم عدول, عدول صحابه کرام ټول پټول عادلان دي وکذالک اجلناکم امتا او اقطا دارنګي ګرځولې مونږ ته سو امت غرا نو علم باندې مخاطبين کرامو خدارنګ دي کې د امت محمديه هغه وصیت هغه په ظاهر شو ترمذي شریف روایت دی د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ننبي رسول الله صلوات والسلام د لفظ وسط تفسیر دافع عدل سره کړي او معنی د بهترین تفسیر قرطبی نقل کړي دي پدې کې د امته محمديه امتيازي فضیلت او خصوصیتم بیانېږي چدا اخيري امت یا معتدل امت دي دا د افراد او تفرید نه خالی امت دی ځکه مکی د کابی ذکر او چې څنګه مونږ دې مسلمانانو تکبل ور کا چېغه په تمامو کې اشرف او افضل نو دارنگی د دے امت یو خاص امتیازی پذیلت ورکڑے چې دا معتدل امت تی او دا امت دا غیب و نتیجہ کے با دیل میدان حشر کم دا امتیاز حاصلی چې تمام انبیاء لیموسلام دا غی امتونا حقیبا دا قبل انبیاء لیموسلام نا تبلیغ نا انکارو پی چند تا خو مسلح نا بیان شوید ودارئ گیبوېمو تهو کتاب نو راغلي موږ ته پیغمبر دین نو بیان کړی نو پاغه اوه بد او مد گواہی پیښ کی چې دې پیغمبرانو قوم تا دین بیان کړو ودارئ دیب گواہی وکي چې کړه دا او مد گواہی وکي چې دې خلکو تا خپل انبيیاء دین بیان کړو نو چې کم مد علیهم دې اغه نور امتون دي عبادت اجر حکایه چې دا خلک خو زموږ په دغه کې سره ونی څنګه وایي پیښ کړیو ډېر خبرو و پدارنګ امه محمديه بردي شر جرح جواب دا ور کوي چې ټیک دموږ په دا وخت موجود نو اور دې ټول واقعیات او حالات او خبر مونږ ته صادق المذذوب پیغمبر او اوبانه دې کوم کتاب نابل شه او پاي کې مونږه را کړی شه مونږه په ایمان وروړو په دی وجه مونږه په شهادت کې حق به او رښتونی یو و دا وقت که با نبی ریسلام من پیشی او دا دی گواحان و تسکی و توصیق بو کی و پسیزی کرکی جی پیغمبر بم گوایو کیا دا مراد دی دا نا جی پیغمبر گینی ارض حاضر ناظر دی مراد تی ندغ دی او دا خبرہ دا دی بارا که حدیث چی نبی ریسلام بدا گوایو پیش کی دا اومد با گوایو کی دا پسی بخاری کی من ترمیزی کی محسن دا احمد و نسائی کی تولو حدیثو کی ذکر شوی دی. دل و کذا الک جاءنا قوم امتا و سطوا اعتدال غیر اعتدال معنی برابر کیدل او دارنګ یوسته اعتدال کی اهمیت دادی چې په اصل کې په اعتدال فرد انسان پزلت او اشرفیت ښه کړي کله یو معتدل وي دنیا کې جونه اغا الای د جسمانی سی حد دا کم علاج کی گی کہا طب دے که حکمت دے که علو فیتک دے که همی فیتک دے اگر طول پا دی خبر آبان اتفاق کئیو چه دا انسانی بدن سی دا علا غیبی دا پا مزاج کی اعتدالوی د په مزاج کی چی اعتدالوی که کرا اعتدال لغن ګډ گڑ وچ شو نبیا انسانی بدن کی مرض مرازی خصوصاً دا د تب اصول هم دی چه اغا او تشخیص ها دا دا مزاج بانده موقوب دی لکه د انسان پا بدن که اغا وینا بلغم و سودا سفران دا, دا دینا مرکب دی نو داکتران هم کوشش دا که چه دا سلور والا اعتدال سر بدن کیه دا سلور که فیات پده که گرموالی یخوالی اغا اوچوالی لنوالی دا پټولو کې اعتدال سره وي انساني بدن ټیک او که پدې کې یو کوم تیز دي او نه لا نه بیا یا کم شو یا زیات شو او الله تبارک و تعالی لې په دې طریقې سره خوراکونه غذاګانې سبزي ترکارې میوه چې دا ټول دا وینا بلغم مو سودا او صفرا دا برابر ساتي نو دا رنګه د سره انسان او روحانی و رضمی اخلاقیات په اعتبار سره کہ اي کم اعتدال نہ خبر اولی نبيا انسان اخلاقی مرض شي او کده کا مرز دغه علاج اونکلی شي اعتدال با نرا نوستي شي نو د انسانی روحانی مرغوا کیه شي پدی وجہ د انسانیت او هغه وجه چې دا د اشرف المخلوقات وجه چې دا هغه اعتدال دی اصل کې انسانیت دې ته نوې چې د بدن دې دا مزیدار اډو کی مزیدار اغوا ښا او دارنګي د بدن په برابرۍ ځکه مولانا رومي ذکر کوي چې اصل کې انسان د دینم ندې چې د په بدن کې اغوا دا د بدن کې اډو کې دي علامه رومي ذکر کوي آدمیت تیل احم او پوست نه استو چې انسانیت دې ته وټا چې اغوخي دي او تاکي وازګي دي تاغڑ بدن دی آدمیتِ لحم پوست نیستا آدمیت جز رضا اے دوست نیستا ہی کہ میں بینم خلاف آدمان نسبتاً آدم خلاف آم آدمان دا زندگی از بحر طواعت بندگی استا عبادت زندگی شرمندگی استا اصل دے انسان اور مقصودہ لا پاک عبادت دی او الله پی جن دل دی پدی جا تمام انبیاء علیہ السلام اوی چو اغید ناخد جنسیت ور کلیشو چا جسمانی اعتدال سره سره خلق پر روحانی اعتدال او اخلاقی اعتدال باندې راولی بیا نبی رسولات و سلام ته پټول انبیاء کے کمال ور کلیشو زکا چا غیم خلقو نادا ترغیب ورکو کو علماء ذکر کوي چې امه محمديه کې هر کس مې اعتدال شته دا اخيري امت د نورو امتونو په نسبت سره ځکه الله فرمایي وکذا الیک اجلناکوم امتا چې دې امت, امت کې الله اعتدال پیدا کړي دې شرافت او فضیلت په ترجیحه د کمال سره دې قران کې الله دې امت حا... آ... په فضیلت ذکر کوي ومممن خلقنا امهت يهدون بالحق پدې هلكه ګمغه امت پیدا کړې چې هلكه ته نه غلار هيو قال الله فرمای كونتم خيره امهت ان اوخريجت لن ناس كونتم خيره امهت تاسو خلکو دین بیانوي پدې وجه نبی رسول الله پټمام پیغمبرانو کې افضل دي کتاب په تمام کتابونو کې جامع او اكمل دي دارنګه صحتمندانه مزاج او اعتقادان د دې امت پرورکلې شوې دي په دې د علوم و معارف دروازې کوله شوې دي دیبانې دی د ایمان د عمل او تقوا هغه تمام شاخونه د دې د قربانو پوجا تر سب نصادا وی او علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه او مفتی شبیر رحمت الله علیه اغیلی کلی دي چې دا امت کسی مخصوص ملک او اقلیم میں مخصوص نه ہوگی دې اومت هي فرد د دې په دبا او الا کې د لپاره یو عادي او موږ د لپاره نه یو کا دایر عمل ساره عالم اور انسانی زندگی کی ساره شوب کو موهید وګا دی په لپاره شوبه کی کار کوي د تو وجود به دې لپاره دی د نورو حلقو خیر خوای وکيو زکه د دین نصیت دی نو دې اومت ته الله پاک هر کیسما اعتدال ور کړی که اغا ایتقادی اعتدال دی کغه د عبادت او د عمل اعتدال دی کغه د معاشرت او تمدن اعتدال دی کغه اقتصادی او مالی اعتقاد اعتدال دی دا دې الله دی او ملت ورکړي داغه تفصيل دی چې مخکنو امتونو کې دای په اپیدوکم افراد ته فطرت راغلو چا د الله پیغمبرانو ته د الله زوی وي د پیغمبرانو عبادت کو او قات الیهود او عزیرو ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله په لنار ده امه محمديه کي چاې په هر زمانه کي يو طرف تخفل پیغمبر سره عشق او محبت هم دي خپل اولاد به پیغمبر په محبت قربان کړې خپل بیبی قربان کړې خپل مالی قربان کړې او بل طرف ته يته دال دازي پیغمبر ته پیغمبر وې او الله تعالی وي زکه قصيده برده وعلى وي د امداد هن نثوارا في نبيهما دعمت دا مد دام ن سوه في نبیہم وکم بماشيته من که و کمی مولا سے ووسم داے من ابہ ال حبيبي کا خیرحلکی كل م چې نصرا د خپل پې غمبر باره ک کم دا خبر پر د وکم بماشيته من فيه وہ ک نی او مد اعتقادی ای اعتدال الله تعالی پیغمبر ته پیغمبر ویا دغه کانو امه تو مبارکی غیبره شریعت احکام په تو پیسو سره خرصوله رشوتونه غسته ترمیم و حری په کو غلطی فتوی ور کوله هیلی بانی کوله او د امته محمدیه ا د کی ارهبانیت ظلم وی په دیک امته محمدیه کی د عمل او عبادت او دا د اعتدال که دیکی وئی چی مذہب سریب جماعتونو یا حنکا پورے محدود نرے بلکہ بازارونو کے دفترونو کے وزارتونو کے بادشاہت کے پاپکیرے کے دا عرض کبت دین رائز کے تانا ایسا یکتبر جماعت گوٹ کے ناستے نفدے کے افراد تفریت نشتا معاشرتیت او تمدنی اعتدالو په مخکنو متونو کے د انسانی حقوق پروانوا دا حق و نا حق ذکر پکنو او د خپل اغه غرض خبري پکې وي قتل وغارت پکې او کدیو مشر د یو مالدار کس په چراغا کې با چا خپل اغه اوور نه نه وته او, او دغه نو نقصان به او په یا به اونکو نه پای باندې په سوه نو کاره جگړه دی دارنګي اغه ماشومان یې پکې ځوندې غقولي کله با او چې کله خاون به مر شو وسره به کله کله ختم ته زولا لا خاون سره بیا دا فن کولا دا پای کی داتې شورو او قديم امه محمديه کي هر طرف ته يا پېدا ل پای کي ارچا ته خپل حق خو دي ترا حق اوون ته د اوون حقو دارنګ په مخ کې دا کي نامواشيات او اقتصاديات او قلين سرا سرمایدارانو نظام او کپټلزم او پګي حلال او حرام قیود د دې سن پګي سونا دينه وستر جي بندي دي امته محمديه ہم پہ دے کی اعتدال ہے ہم پہ دے و جدی امت اللہ فکر ذکر کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَنْ وَسَطَعَ او دارنگی گرزولی تاسو اللہ امت تولگی غورا لِتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَ النَّاسِ دے دا پارا تشے گوا گوائی کو ان کی پخال کو باندے گوائی بے پخال کو, کو کوئے یارا شہداء بلا مانا لتاکونو شھہدا دپارا چې شتا تو حق بیان اون کی خلق وتا امتن وسطا قيارن عدلن هر کیس ما اعتدال ایک اعتبار سرا د عمل پے اعتبار سرا د عبادت پے اعتبار سرا د معاشرت پے اعتبار سرا د تمدن پے اعتبار سرا د اقتصادیات پے اعتبار سرا ويكون الرسولو علیکم شهیدا ایدا پیغمبرو تاسو له بیان کوم کې یا په تاسو غواک ادینه دا نساب دي د پیغمبرګینه حاضر ناظر دی نو عليه الصلاه و السلام دا رنګه ټول پیغمبران غیب ویاله مو کومو ته مساله بیان کړي وا کومو نو انکار کوي دا مد بغوایی گواہی کوي بیا و ما جعلنا القبلۃ التی اذ هکمت ذکر کید تهویل قبلی وَمَا جعلل الْقِبْلَةَ الَّتِي نو ګزورمون قبلله اغا چې س غېته ا نه بیرېسلامسلام الله لنا عما مګ چېمونطفته لږ نو الله تف و د تهوي الم علمې زوهي الله لنا عما مګدي دپاره چې مونځاهیرکوودلته دا مع نه کو دیگا پارا چی موزا ہی رکو آغا سوکا چی دا بدا ری که دا پیغمبرو ممان دا آغا چانا چی اوڑی پخپلو پوندو بانده و انکانت لکبیرہ او ایکنان دا گران کار ده دا اتبا دا پیغمبرو دا ګران کار ده الله تا گران ویلی او الا مگر گران نده پاکستانو فا الله اللہو چی اللہ دی مضبوط کری ذین تا سوال لادی کډیر خلک داش پادت ولسمیاشت بیت المقدس تموس کړو اېک ډیر زیاد مرشي ویری او څو حکم بدل شو چې تاسو بیت اللہ تا الله ته مخ یا مونږ داش پادت ولسمیاشت مو زو کړې دی به سکیږي جواب او ما کان الله له دنیا ایمان کو نه دی الله جزای کې تاسو منزنا تاسو ایمان ان الاب الناس لرو الرحیم اګین ان الله په حل کو خامہ نرمي کې اون کې رحم کو اون کې ذات ده قد نراتقلب وجهک فی السما یودا چې نبی رې صلوات و سلام به ایمانځ کې ولاره نبی السلام با بر برکتو چې کله با الله کومرالیږي چې کعبې طرف ته مخ واړو ما یودا تفسیر عام کایو زموږ استادان ذکر کوي قد نراتقلبا تتقلب معنی پریشانی کوي یو معنا ام په ثرين کې تقلب اړول د مخ ته اسمان ترپتا د یو زمو اساتذه کوي قد نرا تقلب مونږ د پریشانیستا فسمای بردا مونږ لیدو نو ا نبی ر السلام نبی ر السلام په دې پریشانو شباتل مقدس ته موسکو نو چې اوس خو کم چې بیت الله ترپتا تر اړا نبیر نبی ر السلام خپو چې را خلک په ویټراس کوي نو الله پاک ویني تر دواه هتا په دې باندې خوشاله قد نرا تقلب وجهک فیس سما کې کنن لیدلمږه اړول د مختا یا قد نرا تقلب وجهک کې کنن موږ لیدا پریشانی د مختا په سماي برا فلنولینک مون بخا مخا والتا داسې قبلتا فر دواه دې په ور اول ل وچ کاړ مقبل په طرف د ماجدې حارم ووه زما قتونم جرته چې تاسووواې خپل موونه په طرف د مجدې حارم و نه الذينا یکنه کسان چې پریشيته کتاب او وتل كتابات اور کلیشه ولا کتاب هر کس منها ما تابعو ديتاب داري نکي د قبله است او نه ته تابعداري کوي د قبلی د ديهم وما بعضهم او نه دي بعض دينا تابعداري کوي د قبلي د بعضو ولا اني تبعته واهم كتو تابعداريږي د خو اش تو د دي په دې دينا جلال تعاليلم دا وقبه د ظالمانو <تصال> <تصال> نا مبي <متصال> اسلام <متصال> <متصال> تهيتا قبلي تابعداري نه کولا نی دې د غوښتاو ثابتداری کوله دا الله مونږ ته اوريو کړه دې او يهودو د غوښتاو ثابتداریو کا تاسو به دا وښه ځایمان یې ګوري کسان آتیناهُمُ الْكِتَابَ هغه څان چې ور کړې ور لمږه کتاب پیجنی دې پیغمبرلره یا تحویل دې مثالې تهویلکبل لره لکه څنګه به چې پیجنی عبد ابن سلام رضی اللہ عنہن چاہتا پوسوګه هغه وایو کړه زمون په بچو کې احتمالات کې دي چې غريږی چې تاسو خيالات کړی اوذو بالله خدای پیغمبر علی سلام حقانيته دمو د خپل اولاد نزياد پیجن دویمه خبره دلته ابنا اهم ذکر کړه دا نو جدي پیجن دي پیغمبر لره لکه څنګه چې سړی خپل لدی خپل داران پیجن راځي په دې پلار کې کوم څه نه غلطي او کله کله داسي يو چې سړي مخه جوړ پیدا جوړ او پلار مرګيي پلار پته پرونو کې ادب کوي بیا موږ سره څه کوي چې پلار مې دې کنه دې اشته کې نشتا فې استعمالات پکې خو ذوي انسان مې ته پیدا شوی یا پلار سو کې الولي یا يو د ذيبه اغه هغه پای کېړو څه شک ونه مې څنګه دې ځامن پی جنې وردارنګ دې ته پدې یا پیغمبر حق او الذین آتاهُمُ الْكِتَابَ آتا سانچ ورکل ولله موږ کتاب یا عارفونهُ پیژنې د پیغمبر لرا لکه څنګه چې پیژنې خپل ځامن او یقینا یو ډلا د دینه خامها پټي حق او کتاب ورکو کتاب الیخا ودا کتاب حق پټي او ان فريقا منھم یقینا یو ډلا د دینه خامها پټي حق وَهُمْ يَعْلَمُونَ رِيبًا لَمْ يُبِينُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَوْ حَال دَارِكِ دِيبُيْغِي الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ حَتَّى بِيْدِ دَ تَرَفَدَ رَبْتَانَا فَلَا تَكُونَنَّ نَانُ بَسْتَمَكِ غَا مِنَ الْمُمْتَرِينَ دَشَكَّوْنْ كُنَا وَلِكُلٍّ وِجْهَتُنَا وَلِكُلِّ قَوْمٍ وِجْهَتُنَا دَالتَنبِينِ أَيْ وَزْدِ دَ مُضَافٌ إِلَيْهِنَا ولكل ده هر چا ده یو طرف دی سوق روان دا مندر پسه او سوق روان, روان دی مړو پسه سوق درگاونو پسه سوق د الله کوړتا د الله جمعہ تر روان دی ولکل وجهه او هر چا ده یو طرف دی وه مولیا چا مو کوونکی راغی لرا فسبق الخيرات روان دی ولکې کاردنی کوکی الخيرات دا خیرات معنی امتثال او اوامر الله قران او سنت نشي ثابت وی ايتوي خیرات ها بیا نه پوښتنه خیرات مراد نه چې پاسته بکل خیرات ده دا موږ خیراتونو به شایه منډه واخې زه نه مراد نه یم باز ځان ته دا دلیل ګرځي جوګو الله وی خیراتونو به شایه منډه واخې خیر. خیرات مطلب امتثال او اوامر الله چې کوم یو کار په قران او سنت سره ثابت وی ايتوي خیرات خا. اینا ما تکونو یا تی بکم الله جميعا پیغمبریت اتباعو کې کعبه وزل شو او بیت الله طرف طرفه مخقول زکار پیغمبر اتباعو کې دني کو په کارونه کولو دیوالیو کې قیامت را روان دي پس اون په یقین د ما یاد ذکر کوي ها اینا ما تکونو ذکر ما ها دداسې کېدره انسان په اعمال را ولی اتمکه خبره ذکر سپورن قیامت ذکر کوي اینا ما تکونو چرتم سیتا سو یا تیبکوم اللہ و جمیع را برتا اللہ اللہ تول اللہ را توول بالله حاضر ای ان الا کل شی قدیر یہ کینن اللہ فارسبه نی قدرت اعلی دے و من حیثو خرجت بدرتنا چوتتا او ولی والا ومقطا طرف د مسجد الحرام و انه لالحق او هم ها د حق دی طرف دراستانا و اللَّهُ بغاې د ندي الله خبره دا سنا چې تاسو کويمن هیڅ خاارته د کمځې ن چې ته نو اړه مخه په طرفتهجد د حارم هیما کوتونم چرته چې تاسوواړهې خپل مهمونه په طرف د د حرامڅوکه تیې ککمن هیڅ خاارتهمن اول کرتو حکم داہل دا مسجد حرام او پا مکا کچی ہے ما کنتم دویم چی کلا باہر دا مکی نئے دارانگی درم کتاسو چې دا بار پاس پر چی میں نوارا نی مخونست تاسو پترب دا مسجد حرام دانچی اوین اکترب تخا لی اللہ یکونا لین ناسے لی اللہ دی دا بارا نی شيخ خلق لا فتا سبحان سبانہ او تصوجه خلق لرقای نشی دا او غورا دی مخنا ليو الا الذين ظلموا مگر اساس ظلم کړي د دینا فلا تشعو ميرک دینا او یریگه معنا اور تحویل د قبلی می دی دا پاره کو ولی یتم نعمتی علیکم دی دا پاره چې پورا کوم خپلیا مت پتا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ او دې د پاره په سم الله الرحمن الرحيم کما ارسلنا فيكم لكثنج مليګلې تاسو کې پیغمبر منکم تاسو د جنسنا پیغمبر تاسو د جتاو بشر پیغمبرم بشر ذکر ډیر داتې خلک تا چې غيوي د پیغمبر نعوذ بالله بشر نه دې په قرآني کریم کې د د پیغمبر تذکرہ شوی دا نو ال تا کیو اصر پیغمبر علیہ سلام بشریت ذکر کئی زمونگ د اکابی رو دیو بند او دا مسلک علماء دیو بند نزریت آرہ نبی ری صلاة و سلام نور دی ام بشر دی خوا دا نبی ری سلام تعلیمات د نبی ری صلاة و سلام اغا تربیتو دا نبی ری صلام والا اعمال وحی دا طول انوارات کی نور دی تو نبی ری صلام دی بشر لکه څنګه چې کانه حصول کاني او پکاڼو کې بازي خاص کې سمکاني دی په دانه کې نبی رسول الله بشر دې خدا عام بشر غونته نه دی او ته الله پاک و هي کایو چې کم خلک دا پیغمبر د بشریت نه انکار کوي مونږه اغینا تپوس کو چې آیا دا پیغمبر دا چانه پیدا او پیغمبر دا اپلار بشرو او نور یوې بشر د پیغمبر اولاد څه کم او؟ لونا یا زامن نورو که بشر اوی بشر در پیغمبر سلام بی بیچه و نورو که بشر بشر در امول تاسی او کتابو خیئے چپایی که در خبر لیکلی شیوی یا چی در نورو در بشر میسکی نکاکیی اغیدا څه مسئلے چا دغه و انکار ختم نبوتو کوه ها د ختم نبوت انکارو کوه او چاره حدیثو انکارو کوه چاره پیغمبر د بشریت انکارو کوه پیغمبر ته د عالم غیب صفته د حاضر ناظر صفته دا ثابتول شو کو چې علماء دیوبند دي پاتې اونغلی نو انګریز به تنه پکاله راکینی انګریز دا فلګره پیدا کړو او دا غیر څو یو یو شان نمونه موخه او غلام احمد پروی تو غلام احمد قادیانیو دارنگی او دبلو بریلی احمد بریلی کا احمد بریلی دا ټولو دا انګریز پیډاګوجي و کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لکسن چ موږ را لګلو پتاسو کې پیغمبر منکم استاذو دا جنس نا چې لوستلبا پتاسو آیاتو نزا مونگا او پاکي تاسو را داخلا کي رضيلو ونه ويعلمكم الکتاب او تعلیم درکې تاسو را کتاب او د سنت ويعلمكم او تاسو له هدن کې دا سوچ تاسو په نه پوي گئیو پس کوروني یاد کې ایمان او زب تاسو یاد کم نو کوم الله نه یادو نو مونږه یاد کې نه ويلي غايهت کې را دي پس کوروني الله وي ما یاد کین او تاسو به یاد کم او کومغه نه یادو بیا موږ د الله په یاد کنيو بیا بیا موږ نه آیات څه مطلب شو په سریر ذکر کړئ یو فذكرونی بتعا یاد کې ما پتوا حد سرا اشکرکم بالمغفره زبر تاسو یاد کوم بخنی سرا یا فذكرونی یاد کې ما بشکری پشکر کول سرا ا کور کوم زبه تاسو یاد یا فکورونی یاد کې مال په کولو سره کورکم زبا یاد کوم تازه په یا فکورونی یاد کې مال را په دو په ذکر سره کوررکم زبا تاسو د په قبولولیتته یا فکورونی یاد کې مال پا جیدسرا اذکور کوم نذبا یاد کم تاسو لرا تاسو بغوروال در کم یا فذكرونی یاد کما پړل خلقو کې یاد وي اذکور کوم پی جماعت الملائکه تاسو بیا دوم په جماعت الملائکه کې فذكرونی یاد کما په وخت د خوشحالي کې نو یاد بکم تاسو په وخت د مصیبتونو کې یا فذكرونی یاد کما کې ذکر یادوم تاسو په پتنګ والیکه یا یاد کې ما په دنیا کې اذکور کوم زب یادوم تاسو په آخرت کې فذكرونی الله یی ما یاد کې زما ذکر کوي پدیو ذکر دایو ډیر بهترین عبادت دی اکثر عبادتو کې داغه د پاره شرایط او قیود او ذکر یوداس عبادت دی الله فرمایي اذکر الله ذکرن کثیر کره الله فرمایي الذين يذكرون الله قياما وقعودا فإذا قضيتم الصلاه فذكروا الله واذكر ربك في نفسك انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله قل ذكرك الا بذكر الله تطمئن القلوب الله په یاد سره روته اطمینان رسیږي يا ايها الذين امنوا الله ذكرا كثيرا حدیث قدسی کے مراضی انا عند ذن عبدی بی اللہ فرمائی زدق قلب بندہ سرا دا غدا گمان مطابق ما ملکم و ملکم وانا معه اذا ذکرنی کلا ما دا بندہ دی زو سره ذی ذکر کی نارن بل حدیث پاک کرا دی چ کم کس اللہ یا دی مثال پشان د جوندی دی کم کس اللہ نه مثال پشان د مړ دی بل حدیث پاک کرا دی چکله جنتیان جنت ته داخل کیږي نه یماتونه دا ای اعلی منازل ویني یبر دنیا ایسه په خپګان نه کوي او هغه وخت پسې په خپویږي بغیر ذکر نه تیریږي چکاش دی وخت کې سبحان الله وی نی بل حدیث پاک کې راځي اذا مررتم بریاذ الجنه فرتعو چکله تاسو د جنت په باغی چور تیريږي خو سرهږي تب کوڅو شو د جنت باغی چی سری وی حلقو ذکر د ذکر او دا حل کی دي نو دارنګ یالله یا دول په تنهایه کې دولو ها الله تبارك وتعالى سر راست تل حدیث پاک کرا دی نا الله حدیث قدسی اسکرنی بعد الفجر و بعد العصر ساعه سار او ما ديګر مانده پس مليک سات یادوا اقفک فی ما بینهما حدیث میسک وکه بده تعالی کافی ما فذكرونی اذکرکم یاد کے مال راز بیات کم تاسلرا الله یادوا اه الله شکر ادا کوا ذکر کا وپجب سرا ذکر درنگ حضرت سے بھوے اے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا یا اللہ استعبالار ومنگ سنگ تری کیسا رضو بغیل اغالار کسنگارا کبھی دل پہ سبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا کلہ سبر کول دی کلہ شکر کول دی ای تیری رضا میں جینا ای تیری رضا میں مرنا میرے عبدیت پہ یارب احتیر فضل کرنا یہی عشق کی علامت یہی عشق کی زمانت کبھی ذکروں ہوں زبا سے کبھی دل میں یاد کرنا کھلا پجوہ ذکر کے کھلا ذکر لیسانی کھلا ذکر قلبی او میری زندگی کا حاصل میرے زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے گچ خبر نہیں تھی تیرا در کیا ہے یا رب تیرے اولیاء سے سیکھا دری څنګه در پی مرنا کسی اهل دل کی صحبت جو ملي کسی کو اختر اوسه آگیاه جینا اوسه آگیاه مرنا نو کبي ذکر هو زبا ته كبي دل مه ياد كرنا فذكروني اذكركم واشكروا لي شكر ادا کي زم ما ولا تكفروا ناشكري مكوي او الله فرماي ان شكرتم لازيدنكم کزما نعمتونو شكر ادا کي نور بني نعمتونو در کو او اصل دا ذکر تعلق د زو سره دی دا جبه خود زلو ترجمانه ده ځکه کی الله لای ندارنګي د ذکر اصل مقصد طاعت ته ذکر دی ته الله طاعت کوي الله خبره مې دا نه چې دوه یی تسبیحا او دوه دو کاندار مالا گا کرا یو خو زلو مو سره وکم دا ګرمه موسم دی او اغه تل مالا پکې اغه مه تل ګولې دا دیو تسبیح نن ټکو با سم اپا نورم تیز کمه شه په کې وایم نو اتل اورم درنه شي دی په نو ذکر پیدا تاسو شو داو یو د په تسبو ذکرونه کی او دغه ټیم کې ته چې الله اللهم لا ګوري زغلانه کومه زياتینکم دقه ذکر دی واشکرول لی تک تکورون او شو کړدی ته دین کې بره خلکو ته ګوره په دی... دین په ایت بهار سره بره خلکو ته ګوره ګوره شوی موري سیپتا داسی دا بحثی ملکونو سفر دینه پار شوی دی. بيته په دا سنگ داسی کومه وګور پلان کیتا لرسته او چنتا ادینه مهربانته پاره ترې دي وګور دا پلان کی پیندځام من دي ضرور پکې الیمان یو پکې اپز دي دا پلان کې درې لون الیمان دي دو پکې اپز نه دي دی اوس دین دی خلکو ته کتل او دنیایي اعتبار سارا کمو خلکو ته کتل اعتبار سره دې ته نه کېتل شګور دا پلان کې بنگله دا وګور دا پلان کې بنگله پدې انسان نه شکرې کې راځي خا کټه دنیایي اعتبار کې دزان نه خلکو ته ربنا شکرے کہ مبتلا شي دانا شکرینه دا چتویو گور دا پلان کی بنگلا دا نوو ظالم استا را یوستر کته په دوو بنگلو کې بدلی وسه واشکرولی ولا تکفور شوکر ادا کوا ډوړې دیو کړه دا نوو شوکر ادا کوا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین د شپې خل ارامو کوثار الله را پاسولې دا الله شوکر ادا کوا الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و اليه النشور بلار اتلی مازور دیولی ز روند غړو شل لیولی ز نو دعا او وخت یا تا شکرتا مالته حتا کړی او چا مچ سوک دا دعا و یو حدیث پاک کوي دا قیامت درزه پورې الله امرس کنه مبتلا کوي الحمد لله الذي من مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفزيلا چ سوک سوک بيماروی ا ګډو شلو رنزورو نابینا او دا دعا ویو دا انسان به د قیامت دره د پوره الله کا مرض کینه مبتلا کی الحمدلله الذی عافانی څنګه ممک طلاک بهی وفضلنی علا کثیر ممن مم خلقت ذیرا دعاګانو شکر نیشتا کنه دا یو شو شوق غاړي الحمدلله الذی عافانی ممک طلاک بهی وفضلني على كثير ممن خلق تبزيلا دادو بسار چاجه دې ديکه خير ان شاء الله ان شاء الله فذكروني اذكركم فشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا اعتراضات شروع کنا اعتراضات شروع نوسا اعتراضات که وب سر کېږي نه الله نا به امداد کې صبر وکې او مزونه وکې بس يا الذين امنوا ايمنوا الله استعينوا امداد غوړې د الله نا به صبرې په صبر سره او په الله او په منځ سره احادیث کرامي نبی رسول الله ته هم مشکلات وراله فورن مسته بارنګ د انبيار هم سلام برک مندي فورن مسته او په مستر له زیات مسایل حلږي څه پریشانې الله لوی یا ای او اللہ اللہ مونگ دا مونږ زدکو الله مونږ ته تا سبانه حالات را له صبر پہ کوي او ماله توجه کوي قسم می دی په الله الله پاک جون پر مازه او صبر سره حل کوي مونږ دا سیونو جزى عفذها او الله تبارک وتعالى خپل سہارا غړن یم الله سہارا شتا یا ایه اللذین امنو استاینو زمون ته خلکو جبزې جوړ شوی دې پدې زمون نه الله خپم شي کلا کلا که څوک سوال کوي کنه دا څه خصوص نه چې سوالو کې وځي کله څوک سوال کوي بس یو الله مې دي بل مېزم نشتا پتا و شي پختې و شي ور یو الله یو الله سہاره مشتره یوخته سہاره مشتره نمه ضمان نشتا نمه رونه نشتا بس یو الله مې نشتا زوم کډوس و دي کنه سرپېد و توور وګورونکو ما یوازې الله نشتا څلدکه الله دشتنه فنور تسته تسته کې اکه څوک دا ووی چې زما دکانم شته د ما پټیم شته او د ما کاروبارم شته او الله سره مې تعلق کار خراب دی مو یوه مرسته کار خو چليږي مو ته ایسته کار خو چليږي دې ته وي پاتې دی یقین خا غلط یقین دې ته وي د یقین بېګار الله اکبر کبیره فذكروني اذكركم یا الله والا کسو غویم مانا چاته کوس کو تسته اغتاله د نړۍ سارا جامع استاد لباسو یمای چې بس د دین کار کوما قران او سنت د کوما او خلکو ته د دین مهنت کوما اننه کتهڅکي دی نه مطمئني چې د الله رزق ورکوي وګځو ته یم چې یو دی مطمئنه خو بس بیا به کار چلیږي بیا واستاجامین پورا بیا واستاج پیزادارم صحیح تبخواراکم صحیح کې اگر زه د دین کار کوما مولځو د سکو ما اعلان سوال کوما الله راته تنظیم نو موږ مطمئین نشو چې دلته 60 د کمه غاړه فورې چې تاسو دنیایي دندشتو کنا پری دمونه الله خپشي یا ایه اللذینا اامنو استعینو بالصبر والصلاه الله دې موږ په صبر او په منځرا وایې اې بهتري نه مشغله لا کز نه نه په کور کې په کور کې خپل قانونا پریشانې راشي بس مشکل په مزبنه مسائل هلكول چاته ګيلي شکوې نه کول هغه ګيلي شکو سره کورونه تباہ و برباد شي دشمنی پا کراشی، مثال تو مثلا یو جینیر او ادشوها، او دیکی سخور و خواقی سار و ماخام و یو درشم اسی پارا تکی پا تکی خط جوید که و تاوری، سار و ماخام. او کلا و تا خواهون انتراشی نو خط سپلی و تا سار غربا ماخام پنار نیسی، نوست که لگی، او خپل و رونو تا مور پلار تاو بیو، داغیب شروش دا مون در بانیر خرس دا، او داتون تا دیبانی پیسی را کنیدی، نو بس الته غیم متنفرا نو الته کی غیم دشمنی را والی نو دو خاندان یو بل کونه خطر اس دا زنا نوا او دس چار ځام کړی وی او د ورکه تناپل کړی وی دا خبره پړ تیره تیر کړی وی یا لا پا تو د زلون او الول راډول ول ذاته زلون قدرت خوستا اختیار کړي دی یا الله ما سره ظلم کیږي تدریجونو که رحم واچې الله ډیر غیرتی ذات خاندان کې به امنمو دشمنی هم پکې نه وی جګړې هم او الله پاک بہت پاکور کې د محبت ماحول راسته و یا ایه اللذینا امنو استاینو بسبر او صلا قران دت بهترین کتاب دینو موږ حالات در باندې را لې ای ایمانوالو امداد غواړې په صبر پر ماند سره ان الله مع الصابرین الله د صبرنا نه دی ولا تقول لمن يقتلوا فی سبیل الله اموات اوس تسلی ذکر کړئ ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله اموات تفسير الخازن ذکر کیو غزوہ بدر کی دارنګي سو صحابه کرام شهیدان شو خلق و ما تا فلانا ما تا فلانا دان شو پلان کی مر شو همداسه خلق وی کنا ور پلان کی سره وړم لا دان لړو دایسه کسانو وی چې کله په بدر کې صحابه کرام شهیدان شو لکه سان وی مات فلان مات فلان اور دنیا دا مزور محروم شو دنیا کې وختیرو الله د ایتونه نازل کو خبردار دی لمړونو ای ګوره الله دا داجوند دی او مرنا مسعود ارسه به فرمایل چې ګوره دا یو یو موري دا غي یو بچی رک یو بچی رک شي دا پر سرواله برواله ګرځي اخبار کې بیان ټلویزیون کې بیان ریډیو کې بیان بلابیانونه خدا پریشتان از ویو میں کم زی کدیل سوک فلا را باندی دیو اسی او خبر ورکی چې مورخا پکی گا ماستاز په پکرا کې که کی پلان کیو تل کری دی داس لگ دیر مطمئنشی ہوگا نشی پیز وی جو دی خز یم دی دی دیتا کشتا دی دل تخو وی وستاز وی شید شا وستالور شید شوا علی لا تقولو من یقتلو فی سبیل اللہ امواتا ولا تقولوا تاسموا ادا چا بارچی چو وجلی شو پلاردا الله کمڑا دامل هی بل احیاونه لیدا ژوند دی او دا سکه شهید کی جو موت ہے او قوم کی حیات ه ولا تقولوا لم ينقتلوا پی سبیل الله یموات اے ام حسن الله وی حسن مړنری حسن ژوند دی او حسن پسه مخه بگیگا ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله اموات ايه دا غازی سپ کو ورو والا مگه پکېګا الله وی غازی سپ ژوند دي غازی سپ مړ نه دي ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله اموات ايه دا جامه هرڅه طالباتو غازی میندو دای سر پرستانو ستا لرونا الله وی ژوند دي رامړی ندي لمن يقتلوا في سبيل الله اموات دا غازی س بارکه مخک غربي مومنان لیکلی و ببار با ملکونو کې سعوديا کې یو मुक्ति سي یو شیخ خوب لیدلو چې ور دي مریدار باغ دی په یوه کې نبی محترم صلى الله عليه وسلم اولاد وي دا په یو ډت لوغي و فرادي په دي کې دلري نغازی س برار روان دی وی چاوتی جا لوہمون ترہا کوئی نائے میرا بیٹا غازی آ رہا ہے سمازوی غازی را روان دے غازی سے عبدالعی کیا را گئے نبیر نن زندہ دے راجخ کو غیب او غفے پہ اس کلو تو بیاولا غازی سے بئی حضرت میرا بھائی عبدالعزیز کا کیا بنے گا تو اس کی فکر مت کرو آپ کا بھائی عبدالعزیز ہے اس کا عرب عزیز ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ الل ولا تقولوا او تاسموا اي دا چا بار کی چو وجری شو پلا ردا الله کی مړو دا ابس مړی ښا یګنه سیمړ شو د دې غزي کړه د کیوات درزه پوری ژوند دی ګور ای خلل او جامه حفتا طالبات اوس وزیدو شهیدان کيلی شي خدای غي نوم به ان شاء الله زندہ باوی هغه یو جامه حفتا اونړی دا پسونو جامه جامیا ته کولو شو ولا تقولوا من یوتلو کې صبییر الله یا موات ځکه الله مبنی تیمی و هلو سنتې یا موتونونهییا ذیکرو هم په نهتو نن کو هم کې غوم شيونې زنداددي و نهسمجوګې تو میړ مسلمانو ک تاسو په خبره پو نهشي او دی اسلام در کنی پهستاسوون زندهاد نی والله تقولو تاسو لمن د چاباره جو وجلی شو پر اره د الله کیه بسمنا مراد پی سبیل الله نافیفاعت الله لایعاله کلمت الله روح المانی دې گرکایو چې دا الله کی د الله د کلمی د بلنوال د پاره په داوت د حج کې په دې میدان کې شیدان شو دی له ګور خبردار بل احیان بلکې دا ژوند دی دی ولکلا تاسو لیکن تاسو په نه گئیو ساسو دایي دراز مشي ګولي بس دا الله پکا تا کې غجوند دي او الله پنس سره ويده احيادي په دې ودمغه استادان الله مني لوشا ته برامتوي به کولو د شهدا او غحيات او غجوند او قبر زخت کې هغه د نور مړو په نسبت سره اعلی دي اكمل دي اتيب دي اطهر دي او هغه ډير اعلی حيات دی اله ار ما خوشاله هر کس ما مزيد جګي کله د انسان شي کیږي د دوه غړونبه وینه هغه قطراز مکه ته لا تری نیچه د الله مخبرت کیو او د دوه د قوینو نه با او خوشبوې او او زکه حدیث کراذی کم کس د الله د دین لپاره شهید شو شا دې سره د خل جامونه به وینو نه خخ کی ولا تقولو لمن يقتل في سبيل الله يموات جامه حثا کی په یو کمر کې 40 50 طالبات اغیه که یو طالبا اغیه بچ پاته شه و معشومه بچه اغیه وڑی وڑی معشومه نوی اغیه که بس الله اللہ پاک فق پل قدرت سره اغیه نبیه انترویو گولا اغیه وی مونگ تا خبتا وجود خو مونگ شهیدانی کی گو کې چې چکم که انتینو اغیه اغیه بچ پاته و پایدی که دا والا والا ده نکو وې مونږ 30 40 طالبات او کوڼو لپاره نن تلاسو نو وګورستره کومه الله پاک ته خیرې زو چې پسرلو تلاسو سره خپل رب سره ملاقات وکوم مقاموکو ولا تَقُولُ لِمَن تقولو لمن يقتلوا في سبيل الله اموات فلا تقولوا تسمع اي دا چې بارتي چې وجل شو پلا رضا الله کې ابتصمړو بل احيا بلکې دي ولكن لا تجعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ پدوی باندې د دې آیات مقصد څه دی فضیلت شهداها بعده پاگلانو لري نو په دې کې مسائل بیان نه حيات الانبیاء او ممات الانبیاء نو څه یو طرف نه دلایل وای نو څه بل طرف نه دلایل وای الګا څه مقصد څه دی د آیات عنوان دی فضیلت شهدا د شهدا او فضیلت پدې پدې خبرو په امت کې تیراکه او پیدا کړي حیات الانبیاء او ممات الانبیاء دا اندهکار کتلیر شو کیو ولا تقول ذم ينقتلوا في سبيل الله اموات ها یو علمی مساله علما او اکابر مېز کې پدې باره کېښتا هغه د علم سر تعلق صافی داغي باره کې خپل مېز کې ناس تا یو بل سر په یبهه تکلم او ابهام کولو پدې د کوپر پدوی راغول تعلق حیاتیو کومماتیو او ته پتریو او که ته سي دا خلګوزانته او کار قاتلی نیوزガル خېل لږه او يو څو ګمدا مسائل بیانې په تغیرونو کې پدي بس اڑان دیوم دی په سلګې دی ليو اوي په اومت کې ابتراث انتشار پیدا کوي ولا تقولو دې من يقتلوا في سبيل الله يموات ولا تقولو الحمد لله کو شي دا کو د حل کو زين یو عالمي ذهن جوشي باقي یو جمعیت ولذي وبعدی دا ترکودی اوم دا مسائل ته کار ویلی دا کسو یو طرف ته رایل بل بل طرف ته رایل بیا دا یو بل تکثیر او تفصیق او ولا تقولوا تسموائے بباردا اچا کی شو دي کی خود شهدا او فضیلت ذکر شو د د شهادت اغه شوق ځان تر والا د جهاد اغه شوق ځان کرا والا په دغه ماده نوري مسلې شروع کی ولا تقولوا تسموائے بباردا اچا کی شو جو وجلشو پلار د الله بس ابسمړه بلکې دا ژوند دي ولا کله تاسو ورول لیکن تاسو نه پويږئ ولا نبلو ان هم همغه موږ د میخ کو پ تاسو په یو سې سره د یاري نه د لوګينا د کموالده مالونو ول د زانو د میونا الله وي ولا نبلو امتحان ضرور به ضرور رايګا امتحان براځي ها ولا نبلو انکم مخمونګه امتحان کو په تاسو والله نبلوغن نه کوم الله امتحان به ضرور را ځي مخکې مونږ خبر کوو ځکه کله کل یو حی سایکسډ ناس پو شي ف سرل سری ډیل زیات ګبره و شي اللویګبراېګ مخکې ته بردار کې کله به یاره را ځي د دشمن د طرفنا نو کله به قهت را ځي لګ به را ځي مالی کمې به را ځ کله معلووي کمی را ان پوې. کله بستمرږي گرفتاران کیږي کله بقید کیږي کله وجلو شي و سمارات پسونه باغونه باندې خرابي دشمنانو و, دشمنان و سمارات یا ماشومان بچي بدلاله الاليہ تب صبر کيه و بشير الصابرين او زیري ورکه صبر ناکوتا يوي خوب ذکر کو يوي جو ذکر کو نقد من الاموال ذکر کو او نفس او سمارات سوې ذکر کو اب تک ي سورہ ديو اب تک ي اورذيو دا پیځم په هانا تو کې تیر شې دا د ورنې خوشحالی خوشاله دي دا د ورنې په دمزي ښا او بشری صابرین ورکا صبر کوونکو ته صبر کوونکی کمه لګې الزینا دهاه لګې چې کلا دوی تورسی کی مصیبتو هر څنګه مصیبتو دوی کلمره استرجاو او یو قالو دی وای انا للاح او ان اله راجعون ان لله پدی کليمه کې اقرار د عبودیت دی مونږ لا لا دا مونږ ځان کې اختیار نشته پدی دویمه کليمه کې تفويض د کارونو دی الله ته و اننا الایہی راجعون دا په وحدا هر مصیبت کې ویل پکاري ان لله او اننا الایہی راجعون مونږ یو لا او مونږ الله دروا پس کې کی دن کیو پدی وجہ په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى د مصیبت په وخت کې د تصلی دوه طریقې ذکر کړي زکه دا عقلی او تبعی انا لله چې موږ هم د الله ملکی یو چې الله غوړي چې دنیا کې به وسې یو چې تا وګورې آخرت ته واخلي او دا عقلی سلیم تک تسلیم یې چې مالک لره اختیار یې چې داغه په ملکی کم یو سې دې لکه یو مالک دی دا یو دا کمره دا یو اغه دې کمره دا وسې اوسې زینو کډې کمر کې ساتیو کالته کیودي چې پهغه دې ترا ساته دې داغه خوغه دا چې دلته ساتي کالته ساتي یا یو مالک دې داغه یو است نو کډې کور کې ساتي دو کور دی یو هغه کور کې کا کور کې ساتي پرې راځي دې ترا حق نشتا نو الله تبارک و تعالی مالک دې دې انسانانو نو کډې دنیا کې ساتیو کالته وړي ان لله مو هو الله لري نو دلته پاتې کایو او کالته کی دارنگی طبعی انا ایلیه راجعونو زکا آخرت زمونگا وطنی اسلی دی دنیا خود جلخانا دا دارنگی او سوک جلخانینا او دا قید نوزی گلستان او بستان تزی دادا خوشالی مکامی نو انا للہ پا دیکی اقلی تسلی دا. او پا انا ایلیه راجعون کی طبعی تسلی دا انا و انا الہی راجعون اوخ کرا بای کی کلا کلا اولاد پسې مور فلار پسې نو حدیث کی دتم رحمت راغلی تجدد افا عین من راغلی ذا ان اللہ و انا الہی راجعون لکه دا مصیبت دراتلو مخ کی الله خبر کو مصیبتونه برازي پچی چاته مخ کی خبرې کی دا خبر دا سره روان دی هغه مصیبت آسان شي امام شافعی رحمت الله علیه نقللی چې په آیات کې ا د غوب ناموراد خوپی خداوندی دی او دارنګي ترمذی شریف کې روایت دی ابو موسی اورید رضی اللہ عنہ روایت دے. دا دا کالا دا کالا دا دا دی چې نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلو چې کله دا پرستی د یو مومن د بچو روح واخلي کله ډیر ماشومان او دواو کالو د کال د لگو میاشتو ا دارنګي پیدائش یې سنیا غستی د دې دا روح قبض کړی شي نو الله پاک ارثي توي عقبستم ولذ عبدي تاخذ ماذا بندا ذونا صاغستا لك داماشوم دیر زیاد گرانی خا داماشوم وروكي بچي جي ديپاني داموت لاڏي زي سخ پکيگي نو ملائك عليهم السلام تا نا پکويو ترميض शरीف جي تاسو د ماده باندې د بچنګي ساو اگستا فیاقولون نعم و تو یاو فیاقول بیا وتعالوی اقبستم ثمرۃ قلبی تاسو د غند لر میوړو شو کوله یوی او الله بیا وی هو اے چې د ماده باندې په وخت د مصیبت کې سوک او مصیبت راغی نوایا فزان را کی خو دو ازانه ویختوش لولو گریوان پالکو دیوتو یا لا تا ان للہ و ان الیہ راجعون صبر يوكو. نو اللہ پاکوی زما د بندره پاره پجات پا کی او محل تیار کی اغه تنوم کی دے بیت الحمد ترمذیوی ھذا حدیث حسنن قالو ندی وای ان للہ مو گوی الالا را او مو گلا لا واپس کی دن کیو وجه صبر